Това беше първата лекция, първата идея, Ошо, продължение. Ако можеш да сътвориш Бог в себе си, тогава Той става една реалност. Ако не можеш да го сътвориш, тогава то е само едно предположение. Когато изгубиш пътя, сърцето ти вече не може да цъфти. Нищо не се проваля така, както се проваля успеха. Ако на любовта не се позволи да тече, тя се превръща в страх. Ако любовта се появи, всички религии ще изчезнат. Истинският човек е смирен. Ето защо... Никое общество не може да го погълне. Трудно е да се обичат реални хора, защото реалният човек няма да изпълнява твоите очаквания. Той изпълнява очакванията на Бога. Бог е, ти не си. Ти трябва да се осъществиш. Никой друг не може да ти даде дисциплината. Ти трябва да се я разгърнеш. Кой съм аз, че да се безпокоя? Истината не е твое въображение. Истината е откровение. Само ако уважаваш живота, ще откриеш, че е много трудно да откъснеш дори едно цвете. Даже Ставаш неспособен. Истината е горчива в началото и сладка в края, но за да стигнеш до края е нужно търпение. Ако си нетърпелив, ще си купиш още допълнително лъжи. Религиите не са необходими. Необходимо е чистото съзнание трябва да изоставиш религиозната фантастика. Тя е препятствие по пътя. Христос е отвъд всички църкви. В момента, в който очите ти придобиват яснота, този свят изчезва. Крещението е възможно само когато си готов да умреш за Бога. Когато любовта идва, тя носи със себе си и смъртта. Защото само тогава можеш да се преродиш. Няма друг начин. Когато си готов, Бог се случва. Избери истината и не се тревожи много за фактите. Не ти трябват никакви факти Трябват и истината. Фактите са неуместни. Истината е съществена. Истината е опасна, опасна за всички, които винаги са живяли в измислени светове, в красиви лъжи и в утопии.